Бронський, наймолодший із полковників АВП, задумав і здійснив кілька гучних рейдів у глиб Росії. Під час останнього мало не захопив атомну електростанцію. Що тут сталося? Вижрен знизав плечима. Застосували його ж тактику. Раптовий напад. Вони дістали його, коли він повертався до зимового табору в зоні. Він загинув? Бронек? Ні, він вижив. Його не було в цій групі. Він супроводжував дещицю важкого обладнання на січневий стамбульський ярмарок і пересувався окружною дорогою. Дозвольно? Кільканадцять метрів між деревами, і вони вийшли на ще одну галявину зі ще однією ямою. Меншою, але повністю відкритою. На перший погляд, укинуті до неї чоловіки нічим не відрізнялися від чоловіків із більшої ями. «То це ота група супроводу важкого обладнання?» – спитав Ін. «А, справді. Розумієш, червоноармійці під час рейдів у зоні не носять мундирів. А? Це, власне, оті рускі. Бронек схопив їх, коли вони ховали його людей». Ксавра смахнув рукою назад на першу галявину. І так само постріляв. пробурмотів Сміт раптом і сам не знав, чому, розізлившись на вижрена. Але їх, звісно, ти не зніматимеш. «Чому?» – дурне запитання. «Ходімо». Вони повернули назад. «Ти заборониш мені повідомити про це мережу?» – допитувався Сміт. «Повідомляй, кого заманеться, будь ласка. Але побачити вони можуть лише одну могилу. Ти маніпулюєш мною?» «Звичайно. Бери ковпак і знімай». Ксаврас показав на яму, в якій були скидані люди Бронського. Він зупинився, біля вийшов кінь другий червоний і щось йому сказав. Потім кивнув головою і пішов геть разом із іншими, залишивши американця наодинці з апокаліптичним юнаком і смертю біля його ніг. Сміт мовчки підхопився і надягнув ковпак. Відкинув недокурок. Він відчув якусь дивну легкість, ніби був під легким кайфом, хоча курив тютюн, а не гашиш. Він розтягнувся в часі і просторі. Між думками і вчинками тепер пролягли кілометри. Його чуття вистрибнули уперед на довгих тонких повідцях. Дотик найдальший. Тіло відходило від нього. Як у киплячій воді відходить від кістки варене м'ясо. Він почав записувати. На зігнутих більше, ніж треба ногах, він пішов просто на край ями. Тепер він вихоплював деталі, дрібні деталі, ловив їх на короткі підходи, без плану, перестрибуючи поглядом від трупа до трупа у своєрідному тесті на асоціацію. Загиблі були дуже спотворені. Він хотів це показати. Смерть потворна, в ентропії немає краси. Він хотів це показати і знав, що йому не вдасться. Ксавраз знову переможе. Люди побачать труп по телевізору і вилаються на користь вижрена. Він вампір. Він вампір, який живиться їхніми голівудськими уявленнями про війну, боротьбу, смерть, фокусує їхні сни, висмоктує віру в реальність, краде мрії. Сміт усе це знав і знімав, знімав. Він не міг інакше. Це не ковпак був для нього, а він для ковпака. Виправданням його існування була функція, яку він виконував. Натомість Ксаврас вижрин? Ксаврас вижрин. Що виправдовувало його існування? Що дало йому цю владу? Кому він був потрібен? Знімав із прокльонами, осілими на губах, бо якось несвідомо, Колишучись на теплих хвилях цього незрозумілого очманіння, він знайшов правильну відповідь. Це ж і мені. І мені потрібен Вижрин. Ці десятки годин, багаторазово переглянутих записів, усі ці фільми, чи ж не брала мене дрож, чи не через це я признав потрібність його кривавого існування. Він знімав убитих побратимів Ксавраса. З гіркотою усвідомлюючи, що навіть зараз, мертві, вони мимоволі служать невловимому. Що навіть цим сухим переказом фактів він сам, Іен Сміт, підтримує вижрена в його справі поширення пошесті смерті. В організмі звіра є паразити, що ростуть на чужих стражданнях і нещастях. І це нормально. І цьому ніхто не дивується. Так це завжди було і буде. Але зростання Ксавраса не шкодить звірові. Тут не йдеться про експлуатацію. Ксаврас живе зі звіром у симбіозі. Вони поєднали свої кровоносні системи. Сміт знімав. Він виконував свій обов'язок, віддаючи від імені Ксавраса данину жорстокому божеству. Холодне, сухе. Безрадісне й безпристрасне зло вижина, у якому навіть цинізму немає, хоч цинізм, зрештою, містить кристали іронії, і тим цинік зазвичай пробуджує в людях якусь гірку жалість, співчутливу симпатію. Американця, який щойно спізнав це спокійне, приземлене зловижрина, якраз воно й доводило до тихої люті, тим більше, що він сам ніяк не міг логічно Виправдати це почуття, бо воно базувалося на чомусь іншому, а не на фактах, не на вчинках. Зрештою, що такого вчинив Ксавраз, Показав йому масові захоронення, докази злочинів Червоної армії та АВП. І заборонив знімати другу могилу, бо це могло б зашкодити телевізійному образові армії Вільної Польщі. Лише це. Нічого більше, нічого менше. Чи від того ставав чудовиськом? Звичайно ж ні. І все ж, враження було просто жахливе. Він знімав роззяблені роти, в яких клубочилися мухи, виблискуючи на яскравому сонці, безплотні губи, продірявлені щоки, чорно-білі пальці, гнилі клапті м'язів на сухих скелетах, і в нього ще свербіла шкіра від недавнього перебування поблизу Ксавроса Вижрина. Великі речі об'являються в малих. Правду видно з деталей. І Сміт тільки-но узрів цю істину. Вона проступала поміж коротких фраз вижрена, вона визирала з його посполитого обличчя, непоказного одягу, відчайдушно билася під сіткою його сірих жестів, малих слів, вад і слабкостей, неоригінальних і посередніх, Зі свідомого надмірного позерства і з тих банальностей, що осмішують того, хто їх виголошує. З усієї цієї поведінки, яка тільки й того, що применшує полковника в чужих очах. Правда була занадто жахлива, щоб американець зміг її ословити на тверезу голову. Вона суперечила загальновизнаним догмам, перекреслювала очевидності, відкидала найглибші його переконання. Адже правда полягала в тому, що насправді, насправді Ксаврос Вижрин був саме таким, яким його малювало телебачення.